Bai, egunoan mai azuri ere, Frantziako itzuliak bere inguruan jende handana mugitzen du horien artean, badira, turre tonatzen duen enpresarentzat lan egiten dutenak, iruaztez, gildom da horietako bat, gidare gixara egiten duen lan eta hortzen bilbon ere. Oujordui, jo kondui euh, le membro da eso, a droa eta a gaus, donk la, o depar, e apre ala arrive. Euh, jo su arrive merkodi, <rire> juzka lundi matan, zroa semen Batzuki hirua zelaz lanean, eta beste batzuk gozatzen Itzuliaren astapenean, txirindularitatik hurbiltzen nuria eta biziki kontent gainera. Izu-izugarria izan da. Ozea, benetan, egon, gina, egon gara barruan, hori, e, bilax horretan, eta, bueno, oza, sea, impresionante. Zer dakien gozatu zaizuna? Ba ez dakit, e, giroa, batez ere giroa. E, Hende pillo, baina leku guztieta zeoz eh, seo zer esan, eh, esan baino gehiago, eh, euskeras, eh, erderas, eh, ingeleses... Zingituko duzu e gehiago edo gaur da... Ez gaur, ya... Gero televiztan, televiztan nosa ondo ikusten da. Azalpen <risa> <risa> guztiekin eta den dena. Vale, favoritu Baiz dakit, pogakar, eh, pogak, boratzare poga, poga eh, ondo o, dabil, baina ez dakit, eh, gustatuko litzai dake, bueno, pues eh, batean eh, euskaldun bat eh Mikel bai adibidez. <laughs> Mundu guztiko jende horbil da Bilbora. Txergindularien abiatzea ikusteko xedearekin Kataluniatik adibidez Gironatik zuzen ere. Azte ondarra igarotzera heldu dira. Venim de Dolot, de la provincia Girona i venim a veure el tur. Som el meu fill ió. Sí, fins diumenge, que de, desprez de beure Jaizkibel, tornarem cap a casa. 50% vindegar, 50% pogaxar. Eta Catalunya tik kolombiara. Hemendik ere, jende handan hurbildu baita Bilbora, Rigoberto uran edo bernal eta gainontzeko txirret nolari kolombiarrak sustengatzeko xiderarekin. Erdi turista, erdi jarraitzaile izanki ki, kontentzen Rafael. Bueno, eh, somos kolombianos, entones, como comprenderan, Rigoberto uran, egan bernal, eh... Jarol Tejada... Hemos visto banderas <laughs> también Colombia en estado. Sí, sí, bastante hinchada, la verdad. Eh. Ah. Mañana vamos a San Sebastián, estaremos a, haremos dos, tres días de turismo y ya nos volvemos. Eta horrelako gertakari garrantzitsu baten gertatzen den gixan, politikari eta instituzioteko ordezkariak etziren falta, gure mikroetara, zen Eusko Jaularitzeko bozera bale den, bingen, zupiria. Bueno, nik uste dut, Euskaldo nuntzatz, bai parraldeko izan, edo bai haualdeko izan, e, frantziako turrak hauzaun diaga. E, batetik, turrak ondago jortu edoteko ditu, e, gure itzuliak adibidez, ehun beteko ditu. Eta, itzuliak sortu zutenak, turra ikustera joan zidan, gero hemen antzeko zerbait egituko. Seguruna, gure zaletasunak asko esordio frantziako turra. Estetik, e, milak eta milak dira eta belaun aldiz, belaun egin dutea, Turrean, Irineoetara eta Alpeetara joan diran euskaldunak karrera ikusio eta losatzera horain aukera daukagu hori etxe hondoan egiteko mm. eta gauza kongi egiten baditugu gainera aukera daukagu mundu barri ere akusteko ba, nolakoa den gure herria, nolakoa garrahen euskaldunak eta egitasuna daukagula honen moduko proba ondia gure etxera akartzeko Antolaketako zifrak ikaragera dira laburtzeko bizkara ze nolako entitatea duen nolako proba bat emendik abiatzeak Bueno, alde batetik daude, e, turrarekin batera, iritsi diren pertsonak frantzia guzien ibiliko direnak ondoren, ia laumila pertsona dira, kasetari, teknikari, langile eta bar. Gero, eskatu dugu, ba, ia mila eta bosteun lana, egun hauetan gehi, aurretik egonden lan guzien. Horrez gainera, zuhiltzaleak daude, errepideetan adibidez egongo dira mila eta bostuen bolonderez egon hauetan, hiriburuetan ere bestera bateko pertsona kontratatuak edo zerbitzuak emanteko, beraz, bai pertsonatan eta bai e, lan kompromisotan, kompromisuak izudarriak. Azkenaderat gaderat, favoritoat gaurko? <coughs> bueno, ni politikaria, maiz, nien eskidolaria, nik nahi nuke, eta ez dut esan horrekin favoritoa danik, baina nik nahi nuke gaur Euskaldun batek irabaztea. Ortan gaituko zara. Ortank gaituko. Esker. Saure.